Szervusztok, kedves hallgatók! A Meti Hethor Podcast 305. adását halljátok, melynek címe Adó és Texas. Én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Mint általában ezúttal is izgatottan várom, hogy kiderüljön, hogy mit takar az adásunk címe. Biztos valami jó kis amerikás témát. Ó, nem tudod, van hogy három dolog biztos az életben, a halál, az adatvesztés és a Texas. Akarom mondani, Texas. Aha, igen, igen, e igen, és akkor, de most adatvesztésről is lesz szó, haláról A egészen bőven, meg Amerikáról is. Azt nem tudom. Halálról nem, talán. haláról nem, talán. Még miatt belekezdenénk, a, van itt egy index, index nevű egykori újság, még jelenleg is működő újság, és a körülötte bugyborékoló újdonságok és érdekességek. Mire gondolsz, arra, hogy lettek neki alkalmazottai, vagy arra, hogy költöznek el onnan dolgok? Hát mind a kettőre gondolok, igen. Egyrészt azt talán csak ilyen, nem is tudom, a közszolgálatában mondjuk el, hogy nyilván mindenki olvasta, vagy nem olvasta mindenki, de a lényeg, hogy az elmúlt napokban egyre másra szivárognak ki azok a nevek, akik akik oda mennek ehhez a új régi régióindexhez dolgozni, és a szolgálati, nem, a közszolgálati része ennek a mondatomnak az, hogy azok a nevek, akik oda mennek, azok tök jó nevek egyébként. Tehát itt most nem az történik, hogy mindenféle ilyen félvilági propagandistával töltik fel a vezető pozíciókat, hanem a Normális újságírásban érdemeket szerzett tartó, Egyébként szinte biztos vagyok benne, hogy minnyáján eh, eh, ellenzéki érzületű neves újságírók nevei szivárogtak ki eddig. Kivétel a főszerkesztőnek a személye, ami azóta sincsen, ami egyébként érdekessé az ő döntésüket. De az kiszivárgott, hogy a Szombati Pál lesz a főszerkesztő. De nem az volt, hogy ezt visszavonták, vagy valami ilyesmi, szóval, hogy ott Repkedő információk vannak. Hát igen, nincsenek tényszer információk, ezzel még egy hetet várnunk kell. Nem, nem akarok semmit következtetés semmiből levonni, egyszerűen csak gondoltam mindenkinek könnyebb, hogyha tudja, hogy mit tudom én, kicsinger aki a magazin tartalmakért felelős helyettes lesz az újságnak a a kiszivárgott hírek szerint. Ő egy true Arts. meg egyébként mit tudom én, Adél. A HVG egykori munkatársa nem különben. Hercsel. Herccel bocsánat, rosszul mondtam, igen. Szóval, hogy ennyi csak, nem, ebből nem következik egyáltalán semmi, vagy legalábbis mindenkinek rábízom a egyéni indulatára és evületére, hogy milyen következtetéseket von le ebből. Az tény, hogy mindenki mindig kérdezgeti, -e? Hogy, hogy, és, te most, és te most mit olvasol, Feri? És hogy eh, én rájöttem arra, hogy ugyan próbálok ezt meg azt olvasgatni, de aztán vissza visszatérek az indexre, és azért csak ott nézek körül, mert még így eh, utolsó lélegzetükkel is mm, a, még egyébként ott a felmondás időiket töltő újságírók működtetnek egy teljesen korrekt oldalt. Azt hiszem, hogy augusztus 26-a lesz a határnapja, amikor egy kicsit Megtekeredhetnek a dolgok. Ezt a részt, ezt nem tudom, ami egészen biztos, hogy most még kerülnek elő időnként jó cikkek, de azért volt már olyan, amit korábban itt kell láttuk, hogy egy diványanyag feljut, mondjuk, topba. Igen, igen, persze, kevesebb cikk van, de mm, mm, inkább csak arra mondom, hogy az ember a híreket hol követi, ugye ez a kérdés általában. És a hírek követésére per pillanat még alkalmas az index. Nincsen rá jó válaszom igazából. Hát nincs egyébként, valóban nincs rá jó válasz. Elképzelhető, hogy a, hogy a Szabad Európa nem sokára induló új szolgáltatása lesz rá válasz, de ezt most még nem tudjuk. Az, ugye lehet tudni, hogy a, egykor a Szabad Európa rádiót működtető amerikai, hát mi az, kormányintézmény? Kormány, ügynökség? talán, vagy hivatal, vagy valami. Igen, ismi. szóval, hogy újraindítja egy csomó országban a, a Szabad Európa Rádiót, pontosabban hát már azt úgy persze nem, meg nem is kapna frekvenciát, de hogy valami olyan online szolgáltatást, ami valahol félúton fog járni az online rádió és a hírportál között, egyebek mellett Magyarországon is. De várjál, ilyen magyar vagy vagy bocsánat, magyar angol nyelven tök régen volt. Hát én arra emlékszem, hogy volt egy iszonyatosan jó galériás anyag, nem tudom, négy-öt éve esett először a kezembe, az oroszországi etikus elefántcsontbányászatról szólt, magyarul, hogy nagy-tesmi a kimossák a felolvadó talgából a mamutot, majd eladják elefántnak. De ezzel amúgy nagyobb problémákat okoznak ott a környezetben, de ezt most mindegy, tegyük is zárójába. És ez a Radio Free, Liberty Radio Free, Free Europe oldalán jelent meg. Tehát ez volt. Hát igen, ez nem A szünt magyar meg. honosítása lesz új, majd megint? Igen, és nem honosítás lesz egyébként, amennyire én tudom, hanem egy. Önálló független tartalom készítő műhely, jó emberekkel a fedélzeten. De hogy azért is hoztam ezt ide, mert egyrészt igen, tehát ez talán, ha bár nyilván nem lesz egy olyan fajta hírgyár és mindent lefedő hírszolgáltatás, amilyen az index volt, de elképzelhető, hogy az érdekes általános közéleti történeteknek egy jó forrása lesz napokon belül azt gondolom, hogy, indul, hogy mondjuk ilyen egy vagy két héten belül legkésőbb, de szerintem inkább egy héten belül el fog valami indulni. A www.szabadeuropa.hu címet kell majd nézni. Ez érdekes módon www nélkül nem működik, azt elfelejtették a domén e, istenhez beírni, azt az A rekordot. Igen, igen. E, hát, tehát hogy mondjam, nem informatikusok csinálják ezt a projektet se, azt hiszem. De hogy minden újsághoz kell, legalább egy informatikus, ki felrakja a WordPressüket üket meg szóval, amikor elfogyott a memória a szerveren. Igen. Viszont azért hoztam mindezt most ide, mert miközben tulajdonképpen mi örülhetünk annak, hogy, hogy egy új, független tartalomszolgáltatás indul Magyarországon, közben a szabad Európát üzemeltető amerikai ügynökség körül randa nagy történetek Ö, tudunk már bárkit, aki a Magyar Szabad Európához megy? Tehát, hogy neveket... Igen, igen, én tudok neveket. De nem mondok azt sem, csak annyit, hogy jó lesz. Jó, azt értem, mert a Szabad Európa azért az világ életében egy propaganda adó volt, akkor is, hogyha akkor éppen oda szerettünk volna tartozni, ahonnan az szólt. Nem arra szerződtették őket, hogy propaganda műsort csináljanak, arra szerződtették őket, hogy független hírszolgáltatást csináljanak. Nyilván az sok, sok helyen szokott ez elhangozni. Soha nem erre szerződhetik az ember, hogy kéne egy jó propaganda oldalt csinálni. Én azt gyanítom, hogy de van olyan magyar sajtótermék, ahol erre szerződtetik az embert. Na és ugye mi egyébként a hír az, hogy a, a trumpisták azok nagy örökkel baszkódják ki a szerkesztőket a, az angol nyelvű nem nem, nem, nem a szerkesztőket. Nem, pont hogy a c tehát a, a felső vezetőket elsősorban a pénzügyi igazgatót, a stratégiai igazgatót, a CO-t, illetve szóval oda tettek egy új CO-t, ugye, ennek az egész intézménynek a tetejére, és ő aztán vadul neki kezdett a mészárlásnak, és látványosan fogynak elfelé a, a felsővezetők, meg a 35 éve ott dolgozó közszolgák, és a, a, egy ilyen konzervatív dokumentumfilmes lett egyébként az új CEO- akit Michael Pecknek hívnak, és aki, hát amennyire én tudom, valahogy van valami száll Trumphoz, már mint hogy nyilván ő neveztek ide, hogy arra nem emlékszem, hogy micsoda, de valahogy, valahogy van valami. Annál szorosabb szál sem, mint hogy kezet szorítottak vele. Egyszer már. És ő aztán hát így most rúgdosd ki mindenkit, ezt a ügynökséget egyébként USAGM-nek hívják, vagy igen, hívják, ami a... Egyébként mondom, hogy nem is annyira trump van kapcsolatban, hanem inkább a Breitbart-tal. Tehát Én ez a Pennart féle amerikai igen, igen. nagyon kínos jobboldali bandának a, az egyik újságírója van többek között vagy, hogy közre működője a Breitbart oldalon. Igen, és akkor ez a... USA Government Media, azt hiszem ez a USAGM rövidítés feloldása, tehát ez, ez az, aki egyébként a, a Szabad Európa rádiókért felel szerte a világon, ami természetesen igen, mindig is egy, poli, egy, egy hát mondjuk, hogy a, a, a demokrácia terjesztéséért hivatott a, a sajtószabadsággal hadilábon álló országokban volt feladata terjeszteni a demokráciaigéjét, meg egyébként indulásakor harcolnia volt kötelező a kommunizmus terjedése ellen. Amennyire tudom, azért ma kevésbé volt egy, egy politikailag befolyásolt szervezet, valószínűleg ezt elégelhette meg Donald Trump, amikor leváltotta a vezetőjét, és a helyére tette ezt a, ezt a csávót. Picit azt érzem, megint körbetáncoltuk azt, hogy ez egy propaganda dolog. Tehát, hogy ha egyetértünk vele, akkor is az, hogy ez, a, ez volt az eredeti létrehozásának a célja. Az, hogy voltak jó évei, az egészen biztos, meg hogy tök nagy szükség volt rá, meg nyilván nem szeretnénk szovjet érdekszférába tartozni. Bár valahogyan istenesen kimászni belőle soha nem sikerült, de hogy mindkét oldal propaganda, propagandai, propagandana. Ennyit akartam igazából csak mondani. Hát ebben igazad van. De azt nem tudom, te követted, de hogy az elmúlt mondjuk tíz évben azok a sajtótermékek, amit működtettek, azok konkrétan milyen tartalommal bírtak. Mert propaganda az, ami egy ország érdekei szerint, vagy motivációi szerint, vagy egyébként mindig csak szóval bárkinek érdekei vagy motivációi szerint működtett sajtót akár a tények ellenében is, vagy a tények megfölcsoportosításával nem objektív, hanem szubjektív érdekek mentén működik. Tehát ha, ha ez ilyen volt, akkor propaganda, de hogy ilyen volt, azt szerintem te sem tudod, meg én sem tudom. Úgyhogy nem mondjuk rá, hogy propaganda attól, mert az Egyesült államok, államok, államok működteti, attól nem az. Vagy ha az, akkor a 444 is propaganda, hiszen soros pénzből alapították. És akkor az ugyanúgy propaganda, nem? De, ez, de hát nem az. Nagyon érdekes, hogy hol húzunk meg a vonalat. Szerintem most megtaláltunk egy lényeges kérdést. De ez az államok beledumálnak más államoknak a, ha nem is a közügyeibe, de a média terébe, az egy nagyon puha hatalomgyakorlás. Hát ezen szerintem lehetne vitatkozni. Mert igen, igen, igen, igen, a, a, csak ugye nem mindegy, hogy hogyan. Tehát, hogyha államok lehetőséget adnak arra, hogy bizonyos Rosszul működő ilyen társadalmi rendszerek, azok jobban működjenek, vagy kipótolják az így keletkezett lyukakat. Az nem feltétlenül egy puha hatalomgyakorlás, vagy, vagy nem tudom. Tehát én például a Norvég alapnak a pénzeit, amit a magyar civil szférába pumpálnak, azt nem tekinteném hatalomgyakorlásnak, de a te definíciót szerint az maximálisan beavatkozás az államügyeibe, és pontosan azt mondod akkor ezzel, amit a Fidesz mondott, amikor a Norvég alapnak neki ment. Az, az tök az, az, hogy egyetértek vele, jó helyen volt, fontos szervezeteket tartott fenn, és az az állítása, hogy ettől még az hatalom gyakorlás szerintem nem megy szembe egymással. Hát nem zárják ki egymást, persze. Mm, de szerintem hát hatalomgyakorlás, vagy szó, szóval, tehát beavatkozása a belügyeibe, annak a másik országnak. Igen. Egyébként nem. Szerintem még, még, még azért én védeném egy kicsit azt, hogy nem, mert hogyha, mert hogyha te egyszerűen csak teremtesz egy platformot annak, hogy ami egy adott országban hiányzik, az ne, ne hiányozzon, az nem beavatkozás annak a másik országnak a belügyeibe. Vagy, vagy persze valamilyen módon az, de érted, akkor a segélyszállítmányok, amikkel megmented az éhezőket, akit az állam nem ment meg, az is beavatkozása az ország belügyeibe. Persze ezeket, mi, és itt mind te ö, állítod be azt, vagy mind te döntöd el azt, hogy mire van annak az országnak szüksége. Tehát, hogyha amerikaiként azt mondod, hogy az üzbégeknek most hihetetlen szüksége van üzbégnyelvű sajtóra, mert ott nincsen, és cserébe te elkezdett szállítani, akkor ezzel mit csinálsz? Tehát, hogy nem lehet egyszerre abban hinni, hogy a, a sajtó az egyfajta hatalmi ág, és abban, hogy a, ha valaki sajtót üzemeltet, akkor nem hatalomként viselkedik. Hát, definíció szerint igazad van, vagy akár, ha, ha úgy akarjuk, a formál logika szerint is igazad van. Én szóval, tehát, azért, tehát azt gondolom, hogy ha lepropagandázod a szabad Európát, meg politikai beavatkozásnak minősíted a Norvég alapműködését, akkor, akkor szerintem tévúton jársz. Már abban, a, tehát, hogy nem Formál logikailag, vagy nem definíció szerint, mert úgy tulajdonképpen igaz, de azt gondolom, hogy, hogy az ilyen indirekt és inkább lehetőségbiztosítás sem, mint beavatkozás, sem, mint irányítás. Tehát egy, egy globális világban, ahol minden mindennel összefügg, és egymásba vásárolnak bele államok, és egymásnak tartoznak államok, súlyos dollár százmilliárdokkal, ott ahhoz képest azt, hogy a norvég alap civileknek ad pénzt, hogy működhessenek, a Szabad Európa meg működtet egy portált a 77 másik portál mellett, amerikai pénzből, ezek szerintem nem, nem érik el a, azt a szintet, amit, amit már beavatkozásnak lehetne nevezni. De az egészen biztos, hogy a Szabad Európa nem egy atombomba. Nem. Meg nem egy határon átdobott kis zöld emberek, akik aztán azt mondják, hogy az a Donbass az mindig Oroszországot tartozott. Azt, hogy nem beavatkozás, azt nem tudnám nyugodt szívvel kijelenteni, ezt, de menjünk tovább egy híre, mert egyébként pont ugyanerről fogunk beszélni ott is. A miért kell kitiltani Tim szerint, vagy miért lehet kitiltani Tim szerint az Egyesült Államok internetéről a TikTokot? Ki ez a Tim Na ezt akartam mondani, hogy Team Wu nem egy ilyen Fox news csávó hanem egy professzor, internet függetlenségről, antitrust gyakorlatokról és hasonlókról szokott írni és nyilatkozni. Egy professzor igen. A Kolumbien Fiatal, 40-es csávú, és nem teljesen hülyes, sőt, határozottan okos. Tehát nem az a fajta handabandázó, foxnews-os csávú, akitől azt várnánk, hogy azt mondaná, hogy az amerikai szuverenitásba belenyúlnak ezek a nem tudom én, táncoló kínai építőmunkások kis 3 másodperces videóikkal, és most azonnal vissza kell nyernünk az államiságunk biztonságát, határt internetre. Tim Wu onnan érvel, és ez nekem tök volt, mert, mert nem szoktam így gondolni az internetre, hogy volt egy ilyen 90-es évekbeli elképzelés arról, hogy az internet mi lesz, és ez a behúzzuk mindahová a drótot, az elhozza a demokráciát és része minden ember, hogy ezt minden EU-sú rendezvény végén eléneklik. És aztán kiderült, hogy az internet az alapvetően azért az internetes gazdaság úgy működik, hogy ha valóban behúzzák a drótot, ott bent lesz a drót, és ennél több nem történik, akkor velük lehet bizniszelni. Jellemzően egyébként a saját törvények mentén, ha csak nem annyira hülyék, mint Európa, hogy ezt az egészet kidobják az ablakon. Akarom mondani, nagyon jó indulatúan és egyáltalán protekciós nista módon ö, állnak hozzá az internetes szektorhoz. És amíg a, amíg a biznisz folyik valamilyen szinten, Kína esetében, mivel Kína piszak nagy, ezért piszak nagy szinten, addig nagyon sok mindent hajlandó, vagyunk elnézni nekik. Például azt hogy a Facebookot, a Youtube-ot, mondjál még valamit, akármit, azt ők nem engedik be, ellenben a saját határukon kiengedik a saját szolgáltásaikat, mert igazából minden megnyert nyugati ügyfél, az, az plusz. Hogyha a wechat kiszolgálják amúgy kínálnak a digitális gazdaságát, amiben pénzt lehet küldeni, meg közösségi oldal, meg sok minden más. A TikTokon ott lóg a félvilág. És közben ezeknek a dolgoknak, ezeknek a saját piacukon nem kell versenyezniük a Facebookkal, vagy az Instagrammal, vagy a bármi mással. A külső piacokat hát maximum, maximum elvesztik a az instával szemben, de leginkább nem, akkor, akkor itt a kínai internet, vagy kínai internetes cégek felidő a pálya. akarjuk -e mi ezt? Hát igen, valóban ezt mondja Tim Wu. Én érzek ilyen bukkanókat ebben az érvelésben, vagy ebben a gondolkodásban, mert amúgy azért, tehát nem az van, hogy a félvilág vítsetet használ, Vicsetet kizárólag Kína használ. És ez egyébként az összes többi náluk fontos dologra igaz, talán kivétel az Alibaba, kivétel a TikTok, és nem tudom, hogy tudok-e még mondani ezen kívül sok másik szolgáltatást. Appok vannak, amiket érdemes megemlíteni, talán ami, ami kínai fejlesztők kezéből került ki, és sokan használják. Uh, League of Legends. Az egy A Cam Scanner pici. A League of Legends, tehát a LOL, az nem kicsi. És kínai pénzből, pénzből van, illetve... Na, de várjál, igen. A szóval ez, a, ez, itt a, ez itt szerintem egy nagy különbség, hogy amikor a TikTokról beszélünk, akkor az egy, hát nehéz megmondani, hogy micsoda, de nem, egy, nem, nem úgy kínai, hogy a WeChat kínai. Hanem valahogy úgy kínai, hogy, hogy kínai pénzből amer alapított amerikai vállalat termékét megvette. Ugye ez volt a musical, megvette a Bidens nevű, kínai magáncég, ami, amennyire én tudom, nyilván a tudásom hézek, ez ügyben, de nem egy, a kínai állam által alapított. Uh, utca, hanem, hanem egy, egy magántőkéből működő, mármint hát jó, amennyire ott magántőkéből tud működni valami, de tud, mert alapvetően azért ha kivonjuk a rendszerből a kommunista pártot és az ő társadalom irányítását, akkor egyébként kapitalizmus van. hát Csak minden cégben ott kell legyen egy pártitkár. Tehát, hogy Jack ma is nagyon jó párttag, és eljár a, a lakószövetségi gyűlésekre is, hogy szavazzon arra, hogy legyen-e a liftben megfigyelő kamera. Ugye ő nem a nagyon lehet Kínán, a, a Kínát. Nem, nem akarom kivonni, azt mondom csak, hogy... Tehát azért ott sem minden vállalat állami vállalat, és ahogy mondjuk a egy gyanús úgy a... Mit tudom én... Hmm. A, a, a, most nem üt eszembe az állat, aki az iPhone-okat is összeszereli, a nagy összeszerelő. Foxconn Foxcon, ez az. Tehát a Foxcon meg érdekes módon nem gyanús, vagy ha gyanús, akkor nem tudom, hogy, hogy Huawei-t miért szabad szopatni az Apple-t, meg miért gyárthatják még mindig ott. Már egyébként vonja ki az Apple, vagy próbálja áthelyezni Indiába a gyártást, amennyire tudom. Bocsánat, Na, mindegy nem Egyébként van egy egyszerű és nagyon, bőrhöz közeli magyarázat, hogy a Foxconn az, az szép csendesen elgyártokat a háttérben. A Huawei-re azért több országban néznek úgy, hogy ők a csávok, akik szétlopták például a nortel annyira, hogy csődbe ment, ez Kanada. Tehát ha bármilyen okkal le lehet tartóztatni egy Huawei felsővezetőt és kényelmetlen helyzetbe hozni, mert nemzeti büszkeségünk sérült, és mert amúgy gyanúsan ott kötöttek ki a kutatásfejlesztésnek a eredményei, akkor ne tegyük meg. Jó, de hát ez, ez is, a, ez is egy, egy újabb érv szerintem mellettem, amennyiben itt, tehát a Huawei se feltétlenül azért utáljuk, mert képes lehet kémkedési tevékenységet végezni az eszközeink keresztül, mert az képes lehetne tényleg az iPhone-on keresztül a Foxconn is, de valahogy attól nem félünk, mert azok nem bántottak minket olyan húsba vágóan. Bonyolultabbak ezek a motivációs rendszerek, mint ahogy ez a kommunikáció lejön. De ez csak mellékvágány, nem ezt akartam megbeszélni egyáltalán. Szerintem a húavén is az a helyzet, hogy ha elzúmolunk elég messze, akkor feléjük lejt a pálya. Tehát, egyetlen egy rendes nyugati cég nem csinálhatja meg azt, hogy indít egy akciót egy nem tudom, kínai telkó iránt, és nem számít arra, hogy másnap szanaséjjel fogják széttörni. Ipari kémkedés természetesen létezik, de mondjuk más szinten zajlik a kettő, hogyha, hogyha egy államméretű szervezet csinálja. Hát ez igaz, de ez egész Kínára unblock igaz, tehát ez nem pont a huawei igaz, hanem ugyanúgy az összes kínai vállatra igaz, meg az összes kínai kereskedőre, akik azért tudnak jön olcsón szállítani Európába, meg Amerikába, mert a kínai állam dotája azt, hogy ingyen tudjanak szállítani át az óceánon. Ez mindenkire igaz, de most szóval kipécézni egy-egy ilyen nagyvállalatot, és ott egy ilyen szimbolikus pofont elhelyezni, miközben azért továbbra is elfogadjuk azt a gyártókapacitást, azt az olcsó gyártókapacitást, amit ez az ország egyébként a kínai állam pénzén megdotálva nyújt. Ez hát nem tűnik konzekvens viselkedésnek. Jó, miért kérek én konzekvenciát számon ebben a. Egyébként is szimbólumok tovább történetben. De tudunk akkor itt hozni egyébként, tehát hogy nyilván ha az embernek szüksége van két és fél méter akkor a múzikerről fogja berendelni, vagy ha nem mondanak, akkor a, mi az ami a gombapresszóikat támogatja, a ról Kitari. Vagy van még, van még két-három ilyen cég, ami amúgy annak a folyamatnak az egyik része, hogy a cseh, szlovák, ekereskedők próbálják a közép-európát beteríteni. Sokkal kedvezőbb báfával, sokkal kedvezőbb szállítással, sokkal ügyesebben. Nekem, mint vásárlónak, én, mint vásárló mondtam azt is akár, hogy ha nekem teljesen mindegy, hogy most akkor egy János nevű szimpatikus ember lesz gazdagabb, vagy egy János nevű szimpatikus ember a suzuki pláne hogyha az első az olcsóban adja, de hogy ugyanezt a játékot játsszuk, ezt a határon túli kibaszócskát. Hát pontosabban a határon túli Kihasználását a saját előnyeinknek. Ennek érdemes lenne utána számít. hogy tud olcsó lenni mondjuk a, a szlovák kereskedő? Hogy ott alacsonyabb az áfa. De az eu szabályozás szerint ugye a vásárló országának áfáját kell felszámolni. Az mondjuk igaz, igen, igen, igen, ez így van. Mondjuk ő ott az összes, tehát az ő szolgáltatásait, az ő költségeit, ezt akarom az ő költségeit alacsonyabb áfa tereli. Tehát ott esetleg. Ja, hát valamit, bár nem tudom, hogy azt, azt meg visszaigényli, az meg azért mindegy. Na most ezt ne felejtsük meg, legalábbis ne kanyaradjunk el a TikTok-tól, meg, meg Team Woo érvelésétől, mert az tényleg érdekes. És úgy, tehát alapvetően szerintem igaza van a csávónak, amikor azt állítja, hogy, hogy van egy ilyen, egy ilyen egyenlőtlenség, és hogyha, és hogyha mi hagyjuk kínának, hogy a, a Facebookot, meg a, a YouTube-ot, meg a Google-t letiltsa, akkor miért furcsákodunk, hogyha az ő egyik szolgáltatásukat is letiltják. Én szóval valahogy azt érzem ebben az egészben, hogy, hogy amikor egy ilyen állam valamiféle példát akar statuálni, mert nyilván tehát, hogy mondjam, szerintem nem valószínű, hogy a TikTok pont a, a legnagyobb mesterfegyver a, a kínai állam kezében arra, hogy leigázza a nyugatot. Persze vagy nem, és ezt egyébként emeljük akkor ki a szövegből, hogy az új is lényegében az első olyan pillanatban, ahol ezt meg lehet tenni, elismerő, hogy talán egyébként egy úrítok. Ja, igen, igen, tehát, nem, igen, igen. azt is mondjuk, hogy a rossz ember harcolja ez, ez esetben a jó harcot, vagy valami ilyesmit mond, de hogy, hogy, hogy szól a TikTok maga az nem azért lehet célpont, mert az aztán a szuperveszély, hanem mert, a, mert az nagy, mert az sokan használják, és mert az egy ilyen nagy látványos pofon. De ez a látvány, tehát hogy, hogy mondjam, ez sokkal inkább arról szól, hogy adjon egy nagy látványos maflást a a kínaiaknak így a választások előtt Trump, és nem arról, hogy egy valós veszélyt hárít elezzel, vagy hogy valamiféle Kína számára érzékelhető fájdalmas pontot tapos meg. Hiszen egyáltalán semmiféle. Tehát nincs, nincs mit. Tehát ez mindegy. Az Egyesült Államoknak tök mindegy, szerintem, hogy TikTok van, vagy nincs. Ez, tehát ez, ez, egy, ez egy Trump-féle választási kampánygesztus. Hát plusz Trump bekapott egy-két nagy durva lengült azért, tiktokilag. Ja, és hogy személyes értettség is így van valóban. Így van pontosan. Szóval, hogy, hogy tehát Tim Wu egyfelől jól érvel, de de az érvelése akkor az viszont egy ilyen szélesebb kiterjesztést igényelne. Már úgy értem, hogy akkor azt nem úgy, tehát ha azt akarjuk, hogy egyenlősség legyen, és hogyha és minden betiltott Facebookért cserébe egy hasonlóan nagy fülest osszunk ki Kínának, akkor, akkor ez a kereskedelmi háború az fuka fukahoz képest, amit kellene csinálni ahhoz, hogy ez tényleg valamiféle ilyen értelmes háború legyen, és nem biztos, hogy ez a háború érdeke bárkinek. Mármint egyébként tök biztos, hogy nem érdeke bárkinek, mert az, hogy facebook nem lehet Kínában, az kinek fáj, Mark zuckerberg kívül, nem tudom, talán nem olyan sokaknak. Ellenben az, hogyha mondjuk nem lehetne ott gyártatni a, a mindent, és ezért aztán 30 kal drágább lenne, vagy 60-nal a minden, az meg lehet, hogy fájna sok embernek. Tehát ez nehéz azért pusztán elméleti alapon odaállni Team logikája mellé. Elméleti alapon szerintem oda lehet, mert, a, mert akkor azt mondjuk ki, pardon, hogy a mindennek az olcsóbb gyártatása miatt mi lényegében bármit elnézünk Kínának. Ami amúgy nagy így is van. Hát tehát, ez így is van, igen. Ha, te... ha nem, nem álltatjuk magunkat, akkor ez van. Bocsánat, még egy dolog van, nem csak az olcsó gyártatás. Tehát ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok legnagyobb hitelezője az, az Kína. Mármint, hogy a, azt most persze nem tudom, az pontos számokat, de hogy, de hogy kínai pénzből van megvásárolva a Amerika államadóságának egy jó nagy része. Az Egyesült Államok önmagában nem kis probléma, erről majd azért hamarosan beszélni fogunk. Igen. Na de egy, van egy kicsit vidámabb elemben Kínához tulajdonképpen, ha nagyon akarok írni profi ö, átkötést, akkor kapcsolódó termékem, de nem akarok nagyon írni profi átkötést. Ö, amennyiben egy barátom beszélt nekem arról, valahogyan szóba került, nem is velem beszélgetett ö, Twitteren, csak láttam a válaszát, hogy a Vakomnak, ami ilyen ö, grafikus embereknek gyárt rajztáblát, ö, digitalizáló táblát, ez a neve a dolognak, annak van egy bambuszlét nevű terméke, ami lényegében a hm, Freshpenn-nak kívták ezt? Azt hiszem, igen. És vagy rajztábla. Ö, szóval az a cucc, amire az ember felcsípteti a jegyzetfüzetet és, és összefogja a lapokat. Nagy ilyen terméke, ami árammal működik, mikro tölthető, jár hozzá egy saját toll, amiben lehet ö, tollbetítet cserélni, mint minden tollban egyébként, és azt tudja, hogy amit te a papírra lejegyzetelsz ö, a kezeddel és a tollal, azt ö, egy kattintással átnyomja a telefonodra, ö, hogyha előfizettél rá, és angol vagy, akkor megpróbálja át is konvertálni az írást gépelt szövegé. Ha nem, akkor csak ott van a kis map ed jegyzeted, rajzolgatásod, bármid. És ezt 2016-ban mutatták be. Nem nagyon sikerült a, a marketingelése. Én így 2020-ban hallottam róla először, hogy ez létezik. Pedig tök szükségem lett volna rá korábban is. Mert hogy rajzra szinte alkalmatlan. Ellenben a meetingnek a... ezé rögzítése, interjú írás közben a jó idézeteknek a felírása és vagy a megfelelő időbélyegeknek a lejegyzetelése, majd utána a kis a nem elhagyására tök jó. Drága, mint az állat, tehát hogy egy darab funkcióra jó, ellenben azért 50 ezer forintért adják, ami, ami véleményes, hogy mennyire jó ajánlat. Ellenben egy-két-három-négy darabot lehet találni a jó fogáson, úgyhogy vettem egyet fél áron, és kipróbáltam a egy munkában, és Ferenc, ez a digitális Jézus. Ó! Oh. Tehát Lejegyzeteltem, megnyomtam a gombot, átszinkronizálta, átszinkronizáltam a következő lapot is. Amikor két jegyzetelés közben kikapcsolt, akkor újra csatlakoztattam, és azt mondtam, hogy akkor ezt a két fél jegyzetet, ezt kombinált legyen, legyen szíves egy kattintás akkor ezt összerakta egy lappá, és a végén átküldtem a kedves ügyfélnek, hogy amúgy erről beszéltünk. Nem lehet róla sokkal többet mondani, mert hogy mert tényleg ennyit tud. De hogy ez annyira. Egyrészt megvan benne azt, hogy az ember kézzeljegyzetem. Én eléggé szeretek kézzel írni, mert, mert gyors, és mert, mert közben lehet szemkontaktust tartani, ami gépelés közben még akkor se, hogyha egyébként tudok vakon gépelni. De csak ott van közöttük az, hogy kattog a billentyűzetem, ott van a kijelző valamelyik bedöntve, annak az alján villognak dolgok, mert nyilván valaki rám csitált közben nem az igazi. Plusz egy laptopot nagyon szar lerakni nyitottan, mert mindig csúnyán néznek rám, amikor én hajtva. De az élére egyébként letámasztam maga mellé a fotelbe. Ez pedig jegyzetfizetnek tűnik. Ha nem nézed meg alaposabban, akkor nem mondja azt magára, hogy én egy digitális eszköz vagyok, hanem ez egy, egy mappa vagyok, szevasz. Rajzolni lehet vele? Már úgy értem, hogy ilyen skiccábrákat, tehát nem, nem rajzolt rajzokat. Ö, skiccálni abszolút lehet vele. Digitalizál mindent, amit felvésel a papírra. De ne, nyomáserősséget nem... figyel? Valamennyit igen. Uh -huh. ezer szint, hogy valami ilyesmit írta, vagy 250. Lényegtelen, Ez azért nem próbáltam ki, mert ö, egy krumplit nem tudok úgy megrájzolni, krumplinek tűnjön. Uh -huh. Nem is azért kérdezem, csak ugye ez még ott tud nagyon jó lenne, amikor az emberek firkálnia kell valamit, egy alaprajzot, vagy egy ö, valamiféle mindmaped, vagy ilyesmit. A, ugye ennek van egy ö, Viszonylag elterjedt és hétköznapi alternatívája, amit iPadnek hívnak, vagy iPad Pro-nak hívnak, de egyébként mondhatnánk azt is, hogy Samsung Galaxy Note sorozat. Csak az a különbség, hogy az olyan 15-ször ennyibe kerül, vagy 20 szer ennyibe kerül, mondjuk inkább 20 szer ennyibe kerül. Igen, és van a sokkal olcsóbb megoldás, amikor lejegyzeteled egy felfalmentes ajzlapra, és a végén befotózod az asztalon. A kínai camscanerről. Pont ugyanezt tudja egyébként, tehát ezért ne... Így van, igen. ...mistifikáljuk túl a dolgot. Nagyon örülök neki. Ez jó dolog. Tehát kütyű vásárlási élvezés történt. Úgy kütyű, vagy úgy nem kütyű egyébként, ahogy a Kindle nem akar kütyűként viselkedni. Én hosszú időket töltöttem az, hogy a Kindle-lel valamit csináljak, hekkeljünk rá valamit, cseréljünk rajta, ezért legalább az, hogy a szomorú brit író asszony ne nézzen rám az éjjeli szekrényről, mert ott helyben viszed a szívroham. <gül> Emily Dickinsonnak volt egy legendásan csúnya képe a Kindle képernyőkémélőben. Mm. De a végén mindig megvolt az, hogy így kb. 15 percet el lehet tölteni kindle a hekkelésével, és elfogytak azok a dolgok, amiket létre lehet vele hozni. A végén az egy könyv fog maradni. Na ezzel még annyit se lehet csinálni. Értem. Ilyen értelemben nem is tudom, egy kicsit hasonlít az élmény a, az én okosórámra. <gül> Képzelt kelt én az okosórák. Avid fanja Kezdek annyira kiábrándulni a saját Ömészfit. Min van nekem? gts sem, Emészfit GTS nevű okosórámból. Hogy csak na. És valahogy Szóval ez az GTS, ami a Xiaomi egyik ilyen nem a márkája, hanem milyen partner márkája mondjuk a Huami nevű cég. Hát megvásárlásával került talán hozzájuk, de ez mindegy is. Szóval, hogy ez a termék, ami itt van a csuklómon, ez valahogy tényleg, tényleg bemutatja és jelképezi azt, amilyen a Consumer elektronika 2020-ban, amit egyébként Kína és a távol-keleti fejlesztések dominálnak. Mert úgy itt van egy óra, ami működik. Mármint, hogy mutatja az időt, van rajta szép kijelzőt, tudj, specifikációjában jó. Van rajta a szoftver is. Első látásra akár ez a szoftver sem tűnik teljes. Nem dobálja a kapcsolatot, fixen kapcsolódik a telefonhoz, átszinkronizál, ha át kell, Hát a ilyen fiziológiás adatokat azért kicsit olyan furán méri, de azt általában furán szokták ezek mérni, de azért itt már egy pillanatra gyanút foghatnánk, és aztán eszünkbe jut, hogy esetleg használnánk valamire azon kívül, hogy rezegjen, hogyha jön egy hívás, és olyan dolgokba lehet beleütközni, hogy így széttárad a kezed, és azt mondhat, hogy hát tényleg nem értem. Tehát le lehet rajta cserélni a számlapot. Bárki fejleszthet rá, hogy létrehozhat rá számlapot mindenféle funkciókkal. De ehhez nincsen semmilyen szoftver. Ezt már nem csinál hozzá a gyártó. Ezt valaki csinál, egy nagyon kedves olasz fiú fejleszt hozzá egy szoftvert, ami hát pont olyan, mint amilyeneket a kedves olasz fiúk szoktak fejleszteni, hogy hát pilóta vizsgával, hogyha a hiányzó dokumentáció helyette magad, így gondolod, hogy vajon milyen e, e, képfájlokat támogat, és milyen kell legyen, hogy működjön, akkor valamit összetudsz eszkábálni, de kurva nehéz, és teljesen attól, hogy működik-e, vagy nem. Tehát ugye ez itt nincsen, ez már nincs megtámogatva, és akkor mit, ott van benne, most ezen húztam fel magam a végletesség, ott van benne a music funkció, ami ugye elvileg arra szolgálni, hogy az óráról tudjam vezérelni a zenelejátszást a telefonon, nem akarom elővenni a zsebemből. Ez a music funkció a menüből előhívható. A menü egyébként egy olyan menü, aminek így változik a menüpontok sorrendje, hiszen mindig a legfontosabbak kerülnek előre valamilyen algoritmus szerint. Tehát, hogy hányadik a menüben ma éppen a music azt a FENESE tudja, de mondjuk jó előhívom a musicot, Nagyon hamar meg is találja, hogy éppen mit játszom, meg lehet állítani, meg következőre lehet ugratni, következő számra lehet ugratni. Milyen jó, hogy gondoltam a biciklin meghallgatok egy ilyen Release mert a Connected Podcast mondta, hogy hallgassak Release radar a Spotify-on, és gondoltam kipróbálom. És akkor ugye a szerintem, hogy ilyet úgy hallgat az ember, hogy belehallgat egy számba, 20 másodperc úgy dönt, hogy hát ez nem, ez nem az én számom következő. Next. Mindezt a biciklin. Milyen jó, hogyha meg tudom akarom Na és akkor az van, hogy ugye, ha megnézed a, az órán a Music app megnyomod a Next-et, majd akár 20 másodpercig, ez eltűnik a kép, természetesen képernyő van, és amikor újra felemeled a csuklódat, akkor ott megjelenik az óra. Tehát az óraszámlap a szokásos számlap. De semmi gond, mert hogy behívod a menüt, és ott megkeresed valahol a Music app és kiválasztod, és az megint csatlakozik, és már mutatja is, hogy melyik számot játsz éppen a telefon, de érted? Tehát, hogy... hogy van van egy zene, vezérlő app, ami minden egyes használt után eltűnik, és újra a menüből elő kell bányászni. Ki a faszon fejlesztette ezt? És akkor elnézést mindazoktól a fejlesztőktől, akik úgy érezték az elmúlt hetekben, hogy az ő nyakukba kívánjuk varni a softwareipar összes bűnét. Nyilván a biznisz oldal is mondhatta volna, hogy gyerekek, ez így hülyeség, ez így használhatatlan és tele van ilyen megoldásokkal, és annyira végtelen, elegen van ezekből a, a szoftveripar által félkészre megcsinált aztán a francba ott hagyott termékekből, amik úgy, hát, tehát működnek, hogy a listán, a listán ki van pipálva a zenevezérlés funkció, de speciál használhatatlanak. Én azt hiszem, még Gáspár mondta ezt egyszer három éve kb. hogy a szórakoztató elektronik nem szórakoztató, és ott kb. erről van szó. Hát igen. De, és, és szóval ilyenkor jut az eszembe, hogy Apple. Hogy miért is szeretik az emberek az Apple-t. És akkor tudom, hogy nagyon sokan szokták azt állítani, hogy de azért túlárazott, túlhágypólt, nem tud az semmit, csak fancy. De hogy a fensűsége pont ebben rejlik, hogy ezek a dolgok át vannak benne gondolva. És tudok mondani egy másik példát is az elmúlt napokból. Rendszeres hallgatóink lemondóan legyintenek majd, amikor most megtudják, hogy Ferenc, az olcsó fülhallgatók rendszeres vásárlója újabb fülhallgatót vásárolt. Aki nem látja az adást, hiszen még podcast vagyunk, most hátradőlök a székemben. Igen, igen, <gül> így helyesen, a, de majd igyekszem rövidre fogni. Volt egy uh, Indigogó projekt, irfan hívták, a világ legjobb sound designerje és enzsinírjai összeálltak, hogy megcsinálják az olcsó, de jó fülbedugható TWS fülhallgatót, már mint ilyen True Wireless Stereo, már tudom. Mindegy. Szóval ez a, sound. Lehet. Szóval mindegy a teljesen vezeték nélküli fülhallgatót. És hogy nem kell annak százzer forintba kerülnie, itt van az írfani, ami jól szól, jól vezérelhető. És tényleg, az Irfan egyébként tizennezer forintos főhallgatója remekül szólt, lehetett vezérelni, nem dobálta el a kapcsolatot. Speciál volt benne egy mikrofon is, amiről a marketing azt mondta, hogy Krista clear sound, és úgy lehet vele telefonálni, mint a csoda, de ez annyira nem volt igaz, hogy még a Kicsit ezt a fülhallgatót reklámozó ilyen tesztek is azt mondták, hogy jó, hát, a, hát ennyiért azért azt ugye nem várhatjuk el, hogy a telefonálás is működjön, és tényleg nem is működött. Erről egy dolog jutott hogy egyszer, amikor még voltak ilyen workshopjaink nekünk, és amiről amir ott voltak és akik akiket hát többet tudnak a, a hangvágással, sőt többet felejtettek a hangvágással, mint valaha tudtunk, meg hangvételről. Volt egy ilyen hosszabb blokk, amikor mikrofonokról volt szó, és úgy gondoltam, hogy úgyis jön a szünet, itt az alkalom venni egy mikrofont gyorsan az ő szeme előtt az AliExpressről. És vettem egy USB-s fülhallgatót, amivel azt mondja hogy a posta volt a drágább, is, az sem volt egy dollárnál több. Már mint a mikrofont. Igen. Ha láttál még igazi ütnivaló szemetet. Igen, igen, tehát, emlékszem. Lényegében semmire nem alkalmas, ellenben hangot tényleg, tehát hangot tényleg felvesz. Ha valaki USB-s tap szeretne csinálni, akkor erre alkalmas a Na de azért az írfan nem ennyire rossz, sőt, tényleg egyébként meglepően jó hangminőséget ad ennyi pénzért, meg pár jó dolgot. Nagyon hiányzott belőle nekem ez a, az, hogy telefonálásra is tudjam azt tehát ha felhívnak a bringán, akkor, akkor tudjak válaszolni, anélkül, hogy alki venném, kitépném a fülemből az egyik eh, kis darabot, és a számhoz emelném. Egyébként így telefonáltam vele szégyen szemre, és most megjelent, nem olyan régen, hát de, vagy most már viszonylag régebben, de eh, mondjuk pár, jó pár hónapja az Irfan R nevű következő generációs fülesük, ami szintén nagyon olcsó, még jobban szól, immár eh, fülesenként két mikrofonnal, ami direkt zajszűr, hogy jól lehessen vele telefonálni és még mindig nem olyan drága, és ráadásul most volt egy nyári akció, és egy napig még olcsóban lehetett megvenni. Az érdeklődőknek mondom, 14 ezer forintot fizettem azért, természetesen azonnal lecsaptam rá, mert hát oh, végre itt van. Ugyanaz, mint az eddigi, csak tudja azt is, hogy lehet telefonálni, mert ha kiveszem a fülemből, akkor megállítja a lejátszást, tehát van benne ilyen, ilyen nem tudom, közelségszenzor, vagy micsoda. Tiszta AirPods, Igazán nagyon jónak tűnt. És nagyon hamar meg is hozta a posta. Ja, és meglepő módon a nyári vásárral teljesen egy időben valahogy az összes kedvenc tech megjelent ez a füles, és mindenki letesztelte. És képzeld, mindenki azt mondta, hogy marha jó. Meg is mutatták, hogy milyen jól lett vele telefonálni, remek a hang... Mi, nagyon, mindenki nagyon elégedett volt vele, különösen ezért az árért. Na hát, nagyon dörzsöltem a markomat, és hát képzeld el, azon kell, hogy tényleg lehet vele telefonálni. Teljesen használható módon átviszi a hangot. És tényleg a, a nyomógombos vezérlés az ilyen érintős vezérléssé változott. És képzeld, például olyan nagyon jó dolgokat is tud, hogy, nem, hogy egy érintés, tehát egy tep a fülesre, az nem csinál semmit, mert ugye az ugyanaz, mint hogyha megfognám a fülest, ezért, tehát a véletlen a fülben igazgatásokat így nem veszi vezérlésnek. Tehát, hogy úgy mindenre gondolva van benne, és nagyon nagyon jó. Nagyon várok egy Kivéve azt a dolgot, hogy ezek a funkciók úgy működnek, mintha. Hát nem is tudom, mint hogyha valamilyen béta szoftver futna benne, ami, ami tényleg valahol a 0.35-ös release-nél került volna 1.0-ba hirtelen vezérigazgatói utasításra. Tehát például, tehát van a dupla, dupla pöttyintés a, a fülön. Ez kélek szépen, akár a túl gyorsan, akár a túl lassan pöttyint, ez nem működik. Csak egy ilyen tak-tak. Ha így pötyintesz, jó, tak, tak, az már nem jó, sajnos azt, azt nem érti, a, meg a tak, takot sem. Aztán ez a, kiveszem a fülemből? Igen, akkor elhallgat. És hogy így elkezdem közelíteni a dobozkájához, akkor valahogy hogy újraindul. Akkor gyorsan a másikat is kiveszem, és aztán így visszahallgatózzam így a fülemmel, hogy de most akkor megy, lehet, hogy bezárom a dobozba, és megy tovább az egész. És tele van ilyen otromba, mocsok, bagos szennyel az egész. Jó, szól, lehet vele telefonálni. Annyira vártam azt, hogy azt mondjat, hogy és ezt mind tudja, viszont amikor csatlakoztat, és zenét kezdesz lejátszani, meleg nyár folyik a füledbe. Tehát valami legyen már egzotikusan szar legalább. Igen, igen, igen, igen, szóval ez van pontosan. De az is, hogy, hogy amikor újra csatlakoztatni akarod, van egy külön gomber a. a tárolódobozkán, ahogy egyébként az ilyeneknél szokott lenni, és akkor ezt 8 másodpercig nyomva tartani, amíg elkezdenek a kis rajta villogó ledecskék mit tudom én, purple színben villogni. És hogy így nézed ezeket a ledeket, amik én teljesen értelmezhetetlen összevisszaságban villognak lassan, meg gyorsan, meg kéken, aztán pirosan, és aztán egyszerűség purple-ben is elkezdenek villogni, de nem elég sokáig, és nem, nem csatlakozik. Ha számítógépes csatlakoztatod, akkor folyamatosan eldobálja a Bluetooth kapcsolatot, de közben felvesz egy ilyen messz, egy ilyen, egy ilyen teljesen félbehagyott valami. És annyira, annyira kiábrándító, mert ugye azt ígéri, hogy jól szól, működik, és itt öt, olyan öt, ötödébe kerül egy egy uh, airpods -nak. És igaz, ez mindig az, csak éppen a UX benne, a user experience, az egy ilyen büntető köcsökség. Most egyrészt egy pillanatra még abban reménykedtem, hogy ez biztos hibás, visszaküldöm, és majd küldenek helyett egy jót. De hát ezek a fajta tapasztalatok, amiket most elmondtam, ezek nem egy bug, hogy nem három bag, hanem ez tényleg nincsen lefejlesztve, és annyira kíváncsi lennék rá, hogy azok a vloggerek, akik olyan büszkén szokták mindig mondani, hogy hát ők mindig elmondják azt, amit tapasztalnak, ők most ezeket nem tapasztalták? Vagy, vagy hogy lehet, hogy az ő review ez valahogy nem került elő? Megkockáztatnék egy állítást, de megint meg fogom kapni, hogy túl szemét vagyok a technológiával. Felmerült már benned az a dolog, hogy a, a vlog az új teleshop? Felmerült már bennem, igen. <gül> Igen, bár én, én meg ugye közismerten sok szoktam védeni a vloggereket. Most egy pillanatra, úgy valami egy kicsit eltört bennem. És én, én tudod, én nagyon megbocsátoljuk, meg egyből magam elé képzelem, azt, hogy tényleg lehet, hogy én nálam egy hibás példány van. Csak tényleg nem tudom leírni azt, hogy mivel most. Meg van money back visszaküldhetem, minden lesz. Még gondolkodom is, hogy ezt megtegyem, vagy ne tegyem, meg egyébként némi kompromisszumokkal, de ez a cucc egyébként használható arra, amire akarom használni. Pont jó is lesz talán. De hogy szóval nem, nem tudom. Nem tudom, hogy, hogy én vagyok a hülye, vagy vagy nem én vagyok a hülye, és már eleve. Tehát, hogy ez a fajta user experience felveti ezt a kérdést, tehát ez így el előfordulhat, hogy én azon gondolkodom vevőként, hogy most én vagyok-e a hülye, az azt jelenti, hogy nem ők a hülyék. És amikor, és amikor elgondolkodom azon, hogy mégiscsak kéne venni egy Airpods 2 sokkal drágább lenne, sokkal jobban félteném. De az, barátom, az működik. Fél csak van három iskola, amik közül választatsz, akkor soroljuk fel ezeket. Uh -huh. Az egyik, hogy megveszel valami ilyen uh, ipari hulladékot, mint ez a uh, Irfan R nevű történet. Kifizetsz a nagyjából egy tankolásnyi pénzt, és uh, ez olyan, mintha lenne egy lakótársad, aki alapvetően azért így nem megy tök szarfej. Időnként hoz sört is. Ellenben uh, 0-24 borzasztó lápszaga van. Igen. Uh, megveszed, vagy meg beköltöz az Apple Univerzumba elégedett vagy boldog, van egy rendkívül jó barátod, aki időnként kiissza a sört a hűtödből, amit a lábszagú barátod hozott. Mert azért az apple ben van, egy lenyúlások vannak, a, hát most ez az az milliárd, milliómosok, milliárdosok egymás elleni harca, az Epic versus Apple, az pont erről szó, hogy a, amit egy kis cégnek úgy el lehetett nézni, azt a legnagyobb amerikai cégnek talán lehet, hogy nem kéne. Ö, és van a harmadik lehetőség, amikor veszel egy drótos fülest, akkor nyilván magadon teszel erőszakot, plusz a te telefononon aztán már drótot sem lehet használni. Ami pedig csak működik, ahogy azt Steve vannak idején mondta. Jó, de tudod, én, aki mélyen hiszek az innovációban, meg nagy rajongója vagyok az új dolgoknak, én nem veszek drótos fülest, bár van itthon több olyan is, és néha azt is szoktam használni, de hogy, de hogy én azt akarom, hogy Tudod, mit akarok? Én megmondom neked, mit akarok. Én egy Airpods Pro-t akarok. Vegy, Vegyél egy Isten verte Airpods Pro-t. De valójában... De ne fogd az innovációra. De valójában én azt gondolom, vagy én abban a népmesében hiszek, és a mai napig hiszek ebben, bár most egyre inkább, hogy mondjam, egyre többször csúszok bele abba a helyzetbe, hogy fogy ez a... Tehát így vékonyodik ez a, ez a hitem. Hogy amit meg lehet csinálni egy... Irgalmatlan drága vállalatnál, irgalmatlan drága pénzért, és aztán el lehet adni nagyon sok pénzért, azt egyébként egy lelkes mérnökcsapat meg tudja csinálni tized annyiért, azt véve a fejébe, hogy már pedig igenis én leszek az, aki azzal töröm meg az Apple hegemóniáját, hogy ugyanazt a funkcionalitást ugyanolyan jól megcsinálom tized annyi pénzért, hiszen az alkatrész nem drága, ők már lefejleszteték, nekem csak le kell utánozni. Még egy pár dolgot ilyen kísérleti jelleggel beleteszek, de nem azt, érted, nem azon kísérletezek, hogy hogyan csatlakozzon a Bluetooth, mert azt már nagyon jól kitalálták. Azt lekopintom, és majd cserébe nem tudom, a grafén drivereket hangolgatom a, a fülhallgatóban, és néha azt hiszem, hogy így felbukkan egy ilyen csapat. Igen, csak ez a, ez a hely ez nem létezik a piacon valójában. Tehát, hogy megéri eladni 14-ért az Irfant, mert majd nagyon sokan megveszik. Megéri eladni 99.000 meg az a Pro meg a visszivittük a sörös üvegüket, ért a Airpods-ot, mert megveszik. Ugyanakkor azt, aki 30-ért szeretne egy füles csinálni, az nem jön meg a piacon. Hiszen majd veszek két Irfant, azt jó lesz valamire. Szerintem egyébként az is megél a piacon, aki 30-ért csinál jó fülest. És ugye azért volt egy pár dolog, amiben bele, belefutottunk az elmúlt években. Voltak olyan eszközök, amiket te is, meg én is megvettünk a hogy mondjam, csak megbízható review alapján, amik, amik tudták ezt, hogy, hogy a nagymárkáknál jóval olcsóban nagyon jó minőséget hoztak. Mire gondolsz? Hát például voltak, emlékszel, azok a fülhallgatók, amit szintén valami kínai cég csinált, ilyen piros drótjuk volt, és, és a Wired írt róla hosszú cikket, hogy Ilyen nincs is, hogy ennyi pénzért, ilyen fülhallgatót lehet venni. Mm, nekem vettem, nem volt. Nekem volt nem és tényleg az, az, az jó volt. Nekem kola húdjaim voltak, ami, amik jók voltak, de az egy izé, skandinált izágnál adunk egy közepes fülhallgatót, ellenben arra jó, hogyha egyet eltéptem a izé, metroajtón, akkor másnap megrendetem a másikat, mert volt annyira olcsó. Igen, szóval az, volt, voltak azért ilyen termékek szerintem, de hogy azokat úgy találtuk meg, hogy arról előtte megírta a Wired, vagy a Verge, hogy, hogy azok tényleg jók, és milyen nagy meglepetés, hogy ilyen is van. És manapság még ez ugye nem annyira árendelkezésre, vagy hát túl sok a termék ahhoz, hogy ezek mind oda kerülhessenek a megfelelőságok látóterébe. Ezért aztán itt vannak a mi kis vloggereink, akiknek amúgy hiszünk, és akik amúgy néha Hát hogy mondjam, vagy elkerüli a figyelmüket az, ami nekem szemet szúr, vagy, vagy csak arról beszélnek, ami tényleg szerintük fontos. V vagy szeretnénk megkapni a következő tesztterméket is. Hát például az írfan egy senki számukra. Nem a sony mondták egyébként. na nem tudom, nem tudom, nem tudom. Olyan rossz, hogy ilyen bizonytalannak kell lenni a világban, és nem lehet tudni, hogy amikor valaki azt mondja, hogy milyen jó ez a füles, akkor tényleg jó, az a füles. De egyébként lehet, hogy azt a terméket azt nem az Irfan küldte nekik, hanem a Banggood. És mondjuk nem, egy Nem, nem, ezt pont az Irfan küldte nekik. Tehát egyrészt pont össze volt hangolva mm -hmm. a nyári más másrészt meg is volt, amelyik megköszönte az Irfannak, hogy elküldte neki ezt a cuccot. Mm. És nem, tehát szerintem nem volt olyan a levél mellékletben, hogy csak a jót mondját különben oda küldjük az ukránokat. Nem volt benne ilyen. Nem tudom, hogy mi, mi lehetett a a deal. Vagy nem tudom. Vagy szeretni akarták, mert ugyanúgy azért akarták szeretni, amiért én szoktam akarni ezeket a termékeket szeretni. Hogy végre egyszer megfizethető áron is megkapod a fontos funkciókat. Éppen közben egy hifi cikket nézek, és ott is körbe van ez a cucc. Én tényleg de, nem értem. Mert ez tényleg jól szól. Tehát igaz, jól szól, jól lehet vele telefonálni, most már tud mindent, csak van hozzá egy olyan user interfész, ami, hát lenyűgöző. Tehát a, csak a design, nem tudom, te hány, hány ilyen TWS fülöst vettél már kezedbe életedben? Én ezt kerülöm, mint a szenthetvizet. Tehát ez az, ami az első három másodpercet pörök ki a fülemből, és Értem. kell kiásnom vizéből a ágyalól. Jó, akkor te nem találkoztam. még ezzel. Ugye ezek egy ilyen mágneses rögzítésű dobozkában szoktak mm. lakni általában, ahonnan úgy kell kicsippenteni őket, és hát a komolyabb márkákat, azt, azt úgy veszi ki az ember, hogy meg, tehát hogy mondjam, megfogod, kiemeled. Most például ez a cucc ez olyan, hogy nem, hogy, hogy így megfogod, és így kicsúszik, tehát így lecsúszik róla az ujjad. És így keresed, hogy hol, ez, hogy gondolták, hogy ezt én ki tudom venni? Hol kéne megfogni ahhoz, hogy ki jöjjön? Emlékszünk ugye az Apple rosszul fogod üzenetére. Itt is kicsit ez van, hogy hát biztos van valami olyan fogás, amivel így megcsippentem, kiveszem, de hogy úgy tűnik, hogy nincs, vagy ha van, akkor az érintő felületen kell tapasztalnom az ujjamat, és attól féleg, hogy biztos bekapcsolja, átprogramozza, batombombát csinál bőle. mit tudom én, tehát lényegében nem lehet kivenni a dobozából. Ez ilyen design fuck up. korunk egyik nagy gondolkodóját, aki sajnos már nincsen közöttünk. Ferenc, rosszul tartod. Hát igen. De jó, hogy elmondhattam, de egyébként jól szól az Erfaner, tényleg próbáljátok ki, ennyi pénzért már csak arra is megéri. És nem esik ki a fülemből, és lehet benne sportolni is, meg minden. Meg házat festeni is, amit ma csináltam. Igen, és nyilván előbb-utóbb egy kedves nem tudom én, Délszláv fiatalember ír majd hozzá egy olyan napot, ahol lehet a tap-tap közti thresholdot állítani egy csúszkán. Igen, Pontosan. Pontosan. Ah, ah, nem tudom, rossz kedvem van. Rossz kedvem van ettől az én élményemtől, de a, nem tudom, hogy jó hír, vagy rossz hír, pont ma be kellett mennem a Microsoft Teams-be, hogy egyik gyerek egyik osztály ügyét megvizsgáljam, <gül> és azt kellett tapasztalom, hogy ez a Microsoft Teams, ez olyan, szóval valahogy hozza azt az élményt, amit a a Microsoft internetes próbálkozásai szoktak hozni. Olyan igazi pilóta vizsgás cucc az is. Ho -ho, nagyon jó, hogy ezt mondod, akkor menjünk át a cégek felhőszolgáltatásokat fejlesztenek nevű blokkunkba, ahol vannak még dolgok. Menjünk. Én Teamsben egyébként egy centit nem töltöttem, de A a Teamset valahogy sikerült megúsznom. Eddig nekem is, de most viszont a lányok új iskolájában ez lesz a digitális platform, többet kell vizsgálgatnom, és hát tényleg az van, tényleg nagyon, olyan akartam szeretni, mert érted, ezzel fogom a következő 7-8 évemet tölteni, tehát jól, jobb lenne, egyszerűen lenne szeretni. De valahogy nagyon olyan, mint a Skype felülete, hogy minden is van benne, csak amikor megkérdezi a Microsoft Teams, hogy belépsz itt a username meg a password del vagy esetleg egy Microsoft fiókkal? És persze egyik el se lehet. És még millió ilyen, ilyen bonyolult, innen nézve menü, onnan nézve inkább tájékoztató szöveg. De mondjuk azért a kedvencem az ma az volt, ezt jaj, hadd meséljem el, <gül> hogy nyugodtan, hogy eh, fel kellett tölteni valami fájlt, ezt feltöltöttem. Kiírta, hogy a, a fájl túl nagy. Eh, nem mondtam, hogy mennyivel, tehát mennyi lenne a maximális mert, csak hogy túl nagy a fájl itt sajnos nem tudja a beépített PowerPoint megjelentő-megjelenteni. Learn more link. Gondoltam a learn more-on meg, hogy mekkora lehet a fájl. Egyébként a fájl kicsi volt, tehát nem tudom, hogy mi volt a baj, de mindegy. És rákatítottam a learn more linkre, ami egy nem létező oldalra vezetett. És hogy érted, egy hiba üzenetben egy elmondjuk, hogy mi ez az egész link mögött nincsen oldal, azt a Microsoft-tól egyszerűen nem tudom lenyelni. Hát már nem ár. Nem, mert ez egy mocskos trógerság nyilván, de, de hát időközben arrébb költözött. Na. Valami ilyesmi, igen. Mindezt csak azért hoztam elő, nem a Teams-et akarom anyázni, még nem is ismerem annyira. Lehet, hogy egyébként összességében tök jó lesz, csak azt a hírt viszont el akartam mondani, hogy a Google bejelentette egy az iskola kezdés előtt, hogy az összes digitális oktatáshoz szükséges eszközét, így a Google Classroom-ot, meg a Google Meet-et, meg még más szoftvereket is jelentősen felturboz a szeptemberi indulásra, ami mindazoknak, akik már most is Classroom-ot használnak tök jó, mert az eleve is egy nagyon használható cuccnak bizonyult számomra a lockdown alatt. Mm -hmm. Illetve, hogy ha tanárok most még dönthetnek, vagy gondolkodnak azon, hogy mi lesz majd, hogyha esetleg a szeptemberi indulás után egy októberi lezárás, ne adja Isten, megtörténik, akkor milyen eszközzel fogják a gyerekeket elérni. Ha most még dönthetnek, akkor inkább a klasszrumot válasszák. Én azt javaslom, és ne valami mást. Én azt hiszem, hogy tekintve a, hát egyrészt a plegykákat, másrészt pedig a, a számokat, hogy van annak bőven matematikai esélye, hogy legyen egy lezárás, még akár szeptember végére. Igen, bár a másfajta, tehát a gazdasági számokat tekintve, meg azt gondolom, meg a kormányinfon elhangzottakat halva is azt gondolom, hogy olyan fajta lockdown nem lesz, ami volt, mert azt már nem bírja el a. nem bírja el ez a törékeny. Gazdasági siker, ami mostan van az országban. Egyrészt meg másrészt mondta, és a kormányunk fog, Gergely, hogy, hogy azért nem lesz most olyan lezárás, mint múltkor volt, mert most már vettünk egy csomó lélegeztetőgépet, úgyhogy nem baj, hogy a kúrosokan lesznek betegek. Ó, de megnyugodtam. Ugye? Nem pont így mondta szó szerint, de a lényegében ez volt az üzenete, és ezen egy kicsit azért megütköztem, hogy most nem az van, hogy ez. Izé, ez már nem olyan fertőző, meg nem lesz baj, hanem, hogy hát most, jó, most többen lesznek betegek, de mindegy, mert nem, nem omlik össze az egészségügy, és nekünk az a fontos, hogy ne olyan össze az egészségügy. Az, hogy ne legyenek sokan betegek, hát az hát jó, annál fontosabb, hogy működjön az ország. Igen, na most egyébként, hogyha komolyan vesszük azt, hogy aki pozitívra tesztelődik, annak a közeli kollégáit is el kell küldeni, karanténba meg akkor egy-egy pozitívval igazából féliskolákat lehet bezárni. Hát mint ahogy ez most történik is itt-ott, én csak azt, az egyet nem értem, illetve annyira látnék arra egy, egy egyszerű számolást, hogy mennyibe kerül egy e, ilyen covid gyors teszt, mennyibe kerül, ha e, sokat veszek belőle, és hogy tehát mennyibe kerülne venni 20 millió covid gyors tesztet és kipostázni ámböröknek. Azt szemlítem is, a gyors teszt egyébként a kérdés, hanem ezeknek a feldolgozása. Hát de a gyors teszt, ugye nem tudok erről sokat, de van olyan ember az Instán, aki már több ilyen posztot láttam, hogy kiposztolta a, a, a gyors teszt eredményét, és ez nem egy papír, amire rá van írva, hogy mi történt, hanem pont úgy néz ki, mint egy terhességi teszt, csak kicsit más az alakja, és ott is három reagens jelenik, meg az egyik mutatja a, a negatívot, a másik a, ennek a jelenlétét, meg annak a jelenlétét. Szóval, hogy, hogy van olyan gyors teszt, amire, nem tudom, rákenik a taknyomat, és egyből megmondja, hogy mi van. Hát illetve a második kérdés, persze, ezek milyen, milyen konfidenciával működnek. Biztos tudom, hogy Amerikában ilyen, az a baj nincsen meg a cikk, ezért nem akarok hülyeséget mondani, de én talán 30-40 okat láttam, ami hát lófasz, hát azt egy 25 centesel lehet ilyen tesztet csinálni, feldobott, hogyha fej, akkor vertőzött vagy... Így. Igen, igen. Igaz, én se tudom, de jó lenne tudni. Tehát, ha például erről olvasnék cikkeket, hogy érdemese tesztelni, hogy olyat még nem olvastam, hogy azért nem érdemes tesztelni, mert ezek a tesztek szar sem érnek. Vagy csak úgy lenne érdemes tesztelni, hogy laborba vizsgálják, de az két napig tart, és nagyon sok emberi munka, és ezért nem lehet. Vagy bármi, tehát bárki bármit írne erről a tesztelés dologról, de valahogy az én buborékomban legalábbis az elmúlt hat hónapban egyetlen olyan cikk se esetben, ami erről szólna. Virológusok meg tudósok meséltek arról, hogy, hogy a tesztek mekkora hatékonysággal működnek, olyat hallottam, de hogy milyen anyagi vonzatai vannak, miért így, miért nem így erős semmi. Semmi nincsen. De, kedves hallgatók, nagy szerencsétekre itt van Kelt, aki a kamera túloldalán éppen feldobott egy pénzérmét, azt hiszem, akkor letesztelted magad? Mi van? Ö, leteszteltedek, nem vagy fertőzött? Ja, én nem vagyok. Engem teszteltél. Jaj, de jó. Örülök. Igazán a gyerekeket kellett volna, de mindegy. Én is meg a képernyőt kérlek. <laughs> igen, igen, igen, igen. Megérintettem. Az a zavaró egyébként, és az az, ami határtalan fel tud baszni, hogy emberek azt nem feltétlenül értik meg, hogy most a tudomány működésével szembesülnek. Tehát olyan nincsen, hogy Albert Einstein felfésül ilyen szétállósa haját hétfő reggel, és kedden egy mindenféle számításokkal teleírt tábla előtt állva, belekortyol a tegnap esti kávéba, lesöpri az asztalról a pizzáros daboszt, amiben még egy fél van, de bár a hangyák fogyasztják, és azt mondja, hogy emc. Emc <gül> kettő valójában. Igen. Hanem, hogy ezekhez a dolgokhoz bizony idő kell, ami hát nem jó, ennek nem, ezt nem kell nekünk szeretni, de ettől még így van. Hát igen, de egyébként, hogyha lenne egy ilyen folyamatos tájékoztatás arra, hogy most hol tartunk, tényleg idő kell hozzá, de már csak ennyi, vagy nem tudjuk még, hogy mennyi. Tehát valahogy transzparensebb lenne, az persze jobb volna, de azt hiszem, hogy a transzparencia ebben a helyzetben tényleg senkinek nem érdeke. És azt gondolom, hogy ebben viszont vannak hatásvizsgálatok, mármint, hogy kevesebb problémát okoz a mezei állampolgár bizonytalanság érzete és rossz kedve és szorongása, mint a transzparenciából következő negatív forgatókönyvek, meg nem tudom, éjséglázadások. Igen, ami egészen biztos, persze, hogy nem opció elkapni. Ö, hát illetve az utolsó pillanatig el kell kerülni ezt a dolgot, mert, mert nem vicces. hagy maga után dolgokat, és nem öröm benne fetrengeni. Nem úgy működik, mint egy, egy influenza, hogy az ember kigyógyul belőle, hanem volt belőle, és akkor utána boldogan sétál a ö, napon. Azért legyünk precízek, a, az emberek, nem tudom, 80-90 ánál úgy működik, sőt, még úgy se. Tehát, hogy annál sokkal kevesebb a probléma. Az valóban igaz, hogy maradhatnak utána dolgok, mint a tünetmenteseknél, meg az enyhe lefolyásoknál is. Tehát igazándiból csak az van, hogy nem tudjuk, hogy ki, ki az, akinél beüt a, a rossz forgatókönyv. Amúgy a feleségem most olvasott egy cikket, amit spanyol, országból érkező spanyol kutatók osztották, még nem ellenőriztem, hogy hovaksz vagy nem hovaksz. Egyszerűen csak elmesélem nektek, amit ma mesélt nekem, hogy mi szerint is spanyol kutatók úgy látják, hogy ők már elvileg a második hullámon lavagolnak, és úgy látják, hogy a, hogy a vírus mutálódott, sokkal fertőzőképesebb, viszont sokkal kevésbé letális. Tehát, hogy kevésbé halálos, enyhébb lefolyású, de többen kapják el. Ez a jó hír, a rossz hír, meg az, hogy viszont ezért a most meglevő vakcinák azt még ugye az előző verzióra fejlesztették, tehát ez ellen hatástalanok lesznek. Nem ellenőrzött az információ. Volt egy ilyen malajziai hír is egyébként, de abból az én buborékomban, Magyarul Twitteren, azt írta az a tudós, aki megosztotta, hogy ahogy tekintsünk el a címtől, meg a lit valójában a következőről van szó. Malajziában is felfedezték azt a, azt a variánst, vagy ezt a mutációt, ami Európán végigsepert. Mert Há. ezt úgy hozták le, hogy sokkal fertőzőbb és halálosabb ezért, mutációt találtak Malajziában a koronavírusból. És igen, ez kurva kurbanat az, ugyanaz, ami Európában volt. Uh -huh. Na jó van, ebben legalább megállapodhatunk, hogy erről nem tudunk semmit, úgyhogy még jó, hogy ilyen okos dolgokat mondunk róla. De valamit muszáj csinálni, bakker, nem lehet ezen csak így ülni és várni, hogy... Hát döntéseket kell hozni. Tehát az a baj, hogy az embernek tényleg döntéseket kell hoznia, saját, meg a szerette életét érintő döntéseket kell hoznia, úgyhogy nem lehet elásni a hozzá szükséges információkat. De ezt naponta nagyon sokszor csináljuk egyébként, csak vannak olyan helyzetek, ahol azt érezzük, hogy tudunk valamit. De ettől még nem láthatod, hogy a utcában jön egy furgonzázat vannal. Hát igen, de azért ugye itt elvileg akár még tudhatnánk is. Hát ha ismernénk ezt a vírust olyan régen, mint amennyire állaljuk, és nem ismerjük. Nem tudom, de tényleg azért nekem pár ilyen nagy alapdolog hiányzik. Az, hogy tényleg kelt, te követed-e a számokat, tehát az új fertőzötteket, vagy valamilyen statisztikát megnézel a reggelente? Ö, reggelente nem, egy-két alkalommal ránézek, hogy hogy állunk. Értem. ismersz -e olyan forrást, ami a sok teljesen érdektelen adat helyett egy, ám érdek, vagy egy vagy két, ám valóban releváns adatot mutat be? Nem. Én se. És azt például nem értem, tehát azt hogy a koronavírus.gov.hu miért csupa olyan adatot jelenít meg, ami úgy van, ki, úgy van tálalva, hogy semmiképpen ne legyen összevethető. Tehát semmiféle trendet ne lehessen belőle tudni. Mondjuk, hogy ezt értem, hogy ebből miért nem dolgozik valaki, és jelenít meg olyan statisztikákat, amik mondanak is valamit. Azt nem annyira értem. Akik megjelenítenek statisztikákat, azok is ilyen nagyon sok olyan adat, meg adatsor, meg mozgó átlag jelenik, meg ami valójában nem mond semmit arról a kérdésről ami szerintem a legtöbb embert érdekli, hogy mekkora esélyen van a fertőződésre, hogy mihez képest. Tehát, hogy tehát kéne egy ilyen mutató, ami alapján meg tudom ítélni a rám leselkedő veszély mértékét, Amit mondjuk arról, hogy előtt egy autó, arról kb. tudom, mert tudom, hogy mennyi baleset szokott lenne, meg tudom, hogy van róla 40 éves tapasztalatom. Itt meg nincs egy ilyen index, és ez annyira zavar, mert egyébként biztos lehetne csinálni egy ilyen indexet, nem? Nem vagyok benne biztos egy csomó dolog van, amiről nem tudjuk, hogy. Hát erről korábban már beszéltünk, amikor, amikor mérnök szemmel Pisti volt a vendégünk, ő nagyon fel tudja magát cseszni azon, amikor a matematikai és statisztikát ezt elfelejtik újságok és újságírók, és kijönnek ilyen hasra csapó mondok valami hülyeséget, a Tonhal 78%-kal növeli a tapadós bolero esélyét, és aztán kiderül az, hogy ez valójában azt jelenti, hogy az eddigi 0,014-eset növeli 0,018-ra. Igen. És hogy ez valójában nem hír igazából. Ö, illetve a másik, amit mindig el szoktam mondani, az itt csak távolról kapcsolódik ide, hogy egyszer, hát szerintem már több mint 10 éve beültem egy előadásra, amit Bruce Neyer tartott tartotta bm BMén a biztonságpszichológiájáról, és ő mondott egy hogy, hogy ő évekig foglalkozott azzal, hogy a, a reptéri biztonság, amit 19, 19 után bevezettek, vedd le a cipődet, nézzel őszinte tekintettel a válmos ne robbans fel a repülőgépet, meg egy csomó ilyen felesleges dolog, az, az igazából színház. És arra szolgál, hogy az utasok biztonságosabban érezzék magukat, mert alójában nem, nem attól zuhannál a repülő, hogy valaki cipő nélkül szállt fel rá vagy cipőben, hanem attól, hogy egy terror támadás van-e a rendszer ellen, amely rendszer hát alfedő hogy szűrhető ki, vagy amely támadás máshogy szűrhető ki. És mondta, hogy aztán rájött arra, hogy, hogy a biztonságnak van egy ilyen pszichológiai része, és annyira nem mindegy, hogy biztonságban érzi a magát az utas, és hogy egy csomó ilyen hülyeséget kell végtáncolni, és emiatt nyugodtabban repülnek, akkor azzal is valamilyen módon kell foglalkozni. Elképzelhető, hogy célszerű lenne inkább akkor oktatni azt, hogy, hogy a cipőtől függ a repülés biztonsága, vagy sem és hogy itt az egyszerűbb megoldást választották, de hogy nem teljesen idegen a témától, csak egy ilyen távoli része. Hát, mint ahogy ez fordított irányba, is igaz valószínűleg, hogy bizonytalanságban tartani egy pandémia idején az embereket, az egyébként valószínűleg növeli az óvatosságot. Tehát, ha, ha valós statisztikai számok birtokában lennénk, akkor lehet, hogy nem paráznánk ennyire és hogyha nem paráznánk ennyire, akkor lehet, hogy ezek a számok súnyán elszaladnának. Tehát lehet, hogy ez fordítva is ö, ilyen pszichológizálás és, az, és szándékosan vannak ködben az adatok. A bizonyos szempontból ez persze felelőtlenség, mert csak minden mást megerősít a, a bizonytalanság, ö, stressz, szorongás, stb. Hát igen, de az a. ugye a közvetlen probléma kezelésében mindegy, gondolom. Hát abban bízhatunk, hogy van valahogy Excel, ami kiköpte azt, hogy hogy a a azt valahogyan majd kezeljük, mihelyt nem visél az embereket a Covid. Na de elkanyarodtunk nagyon a, a Covid felé, pedig a, arról akartunk beszélni, hogy mit csinál egy nagy cég, amikor elveszti a fotóidat, nem amikor kitörli a fotóidat. Hát nyilván hamudszóra fehére, zsákruhát ölt, és te pedig soha többet nem veszel tőle felülszolgáltatást. Sem akkor, hogyha Kanonnak hívják, sem akkor, hogyha az Adobe lightroom az iPad-es apjáról van szó. Ezen a héten csak ez a két nagy veszítette el emberek ezreinek a fotóját. Hát igen, ami megesik, de hogy ehhez képest az Adobe, miután egy Lightroom frissítéssel bizonyos fotókat, hát valóban visszahozhatatlanul letörölt. Ezután azt írta, hogy tudunk róla, Rettenetesen sajnáljuk, bocs. Ahelyett, hogy azt írtam, hogy hadd küldjünk egy ingyen Photoshopot, vagy hadd engedjünk ki valamivel, meg tudnál nekünk bocsátani. De ez nem írta, csak azt írt, hogy bocs, bocs, nagyon szégyeljük magunkat. A kanoniskábi volt egyébként, hogy, hogy nem felülíródó, a rendszerhez nem csatolt bekapjuk nem volt. Frissítettek egy uh, szoftvert. Majd ezek utána az üres adatbázissal, vagy üres rendszerre felülírták a régi ahol meg voltak a bekapok, -ok, és vonogatták a vállokat hogy valamit vissza lehet szerezni, de az eredeti felbontást azért mindenki búcsúzzon el. Tényleg, sorry. Jó, de ilyen ezért megeshet, szóval nem, nehezen ne tudom elfogadni, hogy ilyen megesett, de ez ez a hibát követtünk el. Mondjuk ezért ez egy elég lényeges ponton követtünk el hibát, tehát amikor valahol az ember a fotóit tárolja, akkor azért a fotókat nem kéne letörölni. Másba lehet hibázni, hogy nem tudom, kicsit túlszaturáljuk, vagy valami, de az, hogy letöröljük, az tényleg egy kicsit sok. De hogy, hogy ezt aztán utána, hogy milyen szaró kezelik, az tök fura. Képzeljük el egy, nem annyira random, de egy másik iparban ugyanezt. Tehát, hogyha holnap kapnál, nem tudom én, a kinél nincsen számlád, az Unicredit től egy levelet, hogy Kedves Ferenc. Mi tudjuk, hogy neked pénzed volt nálunk. Jó hírünk, hogy a pénz megvan. A probléma, hogy töröltük a teljes adatbázist, Tehát nem tudjuk, hogy mennyi a téd. Igazán Igen. sajnáljuk már megvettük belőle a nyaralót. Igen. Igen, tehát tényleg nagyon szégyeljük magunkat. Elnézést. Tudjuk, hogy nagyon kellett volna az a pár millió, de hát sajnos, értsd meg, szólt lefrissítettünk, eltűnt. Magyis mi emberek vagyunk. Igen, mi is hibázhatunk. Igen, ha ez így történne, akkor ott az egész biztos, hogy azt a, azt a székházat azt felgyújtanák a feldődött pestiek. És, és uh, itt, ami engem zavar, egyébként a kettőből szerintem a karana súlyosabb, mert hogy ő üzemeltet egy olyan szolgáltatást, ami, ami a, az amatőrökre lő. Tehát azzal azt szívta meg, aki elhitte azt, hogy ennek a cégnek a felhő szolgáltatás az neki elég lesz, hogy a gyermekem első lépései pont jépeket ott tárolja, és nem kell más csinálnia. Mert ez majd okés. is. Ez, ezért bűn nekem. Azt, hogy a Lightroomból fizetős munkák tűntek el, akik iPad-en editáltak valamit helyszínen, Lightroomot használsz, legalábbis proszumer vagy, bekapolj barátom. Az sem jó, de azt egy picit, picit jobban értem, vagy picit kevésbé tartom súlyosnak, de, de... Hú, sehogy nem fogok ebből jól kijönni. Szóval a muglikat megkárosítani, ez nem szép dolognak. Senkit sem szép dolog megkárosítani, bár igazad van, hogy a múklikat még kevésbé. Hmm. Figyelj csak, elég, elég a negatív hírekből, meg a, az iparanyázásából eluntam. Beszéljünk szép szerszámokról. Jó, hát akkor, akkor kihagyjuk Kalifornia felgyújtását, ezzel szerintem azért együtt tudnak élni a kedves hallgatók. A következő van, rám tanult, képzeld a Facebook. És Na! Egészt? Nagy mennyiségben ajánl nekem most már végre nem készletről új autókat, hanem most éppen különböző szerszámokat. Hol Kickstarterrel, hol pedig AliExpress-ről. AliExpress-es -e, Xiaomi Mia, azt hiszem ez a neve, csavarhúzókészletem egyébként van. Csodálatosan szép darab, nagyon ritkán használom, mert viszonylag keveset szellek, de úgy voltam vele, hogy ez annyira szép, hogy ezzel rendelkezni kell. És akkor most azóta már van racsnis kulcs hirdetés, elektromos csavarózó hirdetés, ez az amaz. Egyik sem egy csúnya dolog. Nincs erre egyetlen szükségem, de hogy úgy ügyesen betalál azzal, hogy figyelj, lekattintani le lefogja, Küldjük át neki, hát a meg is veszi. Hát amiket belinkeltél ide, ezek az eszközök, ezek... Szerintem egyáltalán nem ilyen fontos szerszámok. Tehát nem a szerszámot veszed meg, amikor mondjuk azt a, azt a grip, grip, mi az magyarul, ilyen fogó veszed meg, ami, amit ott árulnak, hanem azt, a, azt az ilyen intellektuális teljesítményt veszed meg, vagy azt veszed meg, mint a svájci óráknál. Azt az ilyen csodálatos műszaki teljesítményt, amire egy elégedett cettintéssel nézel rá, akárhányszor nézel, Tehát ez is pont azt tudja, mint a többi hasonló szerszám, csak annyival szmúszabbul, hogy így muszáj szerelmesnek lenni bele, ha az ember pasiból van. Vagy esetleg olyan csajból, aki szereti a szerszámokat. És ami igen szép egyébként, hogy ez a Matt grip nevű, hát igazából az állítató csavarkulcs és a papagájfogó között félúton levő jószág, ez egy 1929-es szabadalom, tehát nem egy friss dolog, de sosem volt célszerű legyártani, mert azzal a toleranciával, gyanítom, amivel ezt össze kell szerelni, igazából nem egyszerű és nem kézenfekvő gyártani. Most is piszok drága, mert hogy mennyibe kerül? 99 fontba, ami ahhoz képest, hogy egy állítató csavarkulcsot az ikádban utánat vágnak, nem tudom hogy 3000 forint ér, és járt hozzá egy közepesen jó kalapács is, ahhoz képest drága, viszont utána hát csörgetheted a kis kulcsodat, mint hogyha pillangókésed lenne. Igen, én nagyon szkeptikus is voltam, amikor lekattintottam ezt az általad mutatott linket, hogy hát most tényleg mit lehet egy ilyen állítható csavarkulcson úgy szeretné, meg mi lehet azon olyan fontos. És hogy azt láttam, hogy ez, hogy ez valójában műalkotás egyébként csavarkulcsnak is jó, meg egyébként kalapácsolni is lehet vele. De, de hogy tagidegrázad ki hogy azzal kalapáltak. Nem kalapát csak kalapálni, az... De meg pont azt imádtam, hogy itt van a kezemben egy eszköz, mert lehet két dolgot is végezni, de az állítómechanizmus, tehát azt, hogy a a pofáit lehet egymáshoz közelíteni meg távolítani, az valami egészen zseniális. Tényleg, tehát olyan, mint hogyha a fülesben látnál egy ilyen nagyon szépen megrajzolt képrejtvényt. És így tehát most az oké, okay, hogy ezt meg lehet fejteni, és akkor rá fogsz jönni, de hogy azt, azt a szellemességet, amit ránézve ráesz, hogy úr hogy újisten, ez de ki van találva, ezt látom ebben a szerszámban, és ettől olyan vonzó, és ha megvenném, biztos bekeretezve kitenném a falra, hogy nekem ilyen nem is van, semmiképpen nem használnám a napi barkács rutinban, mert arra vannak már eszközeim. És pont ugyanez igaz egyébként a másikra, ami ebben a Ó, oh, Ami a héten beesett még hozzám. A Spinner Drive nevű a finoman pöcögtethető precíziós csavarhúzó. Szétszeded, összerakod, összekattan, beilleszthető így ugyanúgy harmadik módon, azt közben erre valójában egy csavarhúzó való, vagy bitfejjel. Ezt minnyáján tudjuk. Ez is egy bites csavarhúzó. Hát úgy néz ki, mint egy űrállomás. A, leg a legkevesebb. Őrállomás egy 80-as science Science Fictionből. Igen, igen, igen. Úgy, hogy a vallgatók is értsék, tehát egy olyan csavarhúzóra gondoljatok, egy sima ilyen bit, cserélhető bites csavarhúzó, aminek a közepébe be lehet tenni egy ilyen mondjuk, mondjuk 6-7 centi átmérőjű kereket, aminek a tengeje maga a csavarhúzó, és ezért úgy is tudott a csavarhúzót csavarni, hogy nem a csavarhúzó nyelét tekered az ujjaiddal, hanem ezt a sokkal szélesebb kereket, úgyhogy nagyobb nyomatékot tudsz kifejteni, miközben a tenyereddel támasztod, tehát úgy tudsz ilyen nagyon precíziósan, nagyon rassú is nagy erőt kifejteni, amit a sima csavarúzóval kevésbé kényelmesen lehet. Halál egyszerű cucc, gyönyörűen megcsinálva, megint csak a, a, a szépségét veszed meg, természetesen a titánium bites változatot, mert az még sokkal szebb, és még sokkal erősebb. Hát, és hogy így, egy valószínűleg ez az ötlet is létezik 200 éve. Igen, és ez sokkal olcsóbb, mint a, a másik, ez csak 45-55 vagy 55 dollár egy bitkészlettel együtt. Megint nem az az áramért igazából megéri, de nem, tehát ez tényleg nem arról szól, hogy megéri. Csavarhúzót, jó csavarhúzót lehet kapni, tizennyiért is, csak egyszerűen. Az, tehát tényleg a, a, a, a, a technika, vagy a, vagy a mehatronika nagyságát, nem mehatronikait nincs, ugye? Ezt fülyeségen. Nincs, szélek, mert abban elektromosság is kéne legyen. Van, áram is kellene legyen. Szóval a, a gépészmérnökség e, csodáit veszed meg tisztelgésféleképpen. Tudod, mi kéne ehhez még itt a csomagba? E beismerve azt, hogy ez a jószág, ez valójában micsoda? Egy ilyen asztali tartó, amin megül keresztbe, mint egy toll. Értelek, de ugye van egy asztali tartója, amiben bele tudod illeszteni, a, a bitfejek egy ilyen kör alakú tartóban vannak, aminek a közepében van egy lyuk, és abba bele tudod illeszteni magát a csavarhúzott pont. Úgyhogy igen, ez hozza ezt, a, ezt az élményt. Igen, de abban állítva megy bele, nem, nem hát keresztben. Jó, de... jó, most. Tehát, hogy egy ilyen értelek. kardtartó. Tudod, hogy a kandaló felett ott van a nagyapa által Okinawára hazahozott samurai kard. Ez persze, ny nyilván lóf Tokinawa, hanem ennyire egyházi piac 89-ben, de ebben most nem menjünk bele. Igen. Hát így láttunk szép szerszámokat. Nagyon Különösen tényleg azután irigyeltem ezt meg, hogy két napja a nyar, nyaralófaház újrafestésén és villánszerelésén és egyéb ilyen ügyködök az, az olcsó barkácsárváze számaimmal, és végig az jár a fejemben, amikor így kiugrik a helyéről a csavar húzó, meg szálasodik az ecset, meg tudom én, rossz felé fúja az olcsó festékszóró, hogy, hogy igazándiból a villenszerlőben nem is azt fizetem meg, hogy tudja, hogy melyik a fázis, hanem azt, hogy neki vannak olyan eszközeimvel, ha nincs olyan szigetelésben az a drót, akkor meg tudja nézni, uh -huh. hogy melyik az, vagy egyébként ismeri a módszert, hogy hogyan kell kideríteni, hogy melyik a fázis, szóval, hogy a gyakorlatot, meg a megfelelő eszközöket, de főleg a megfelelő eszközöket. És ezek megfelelő eszközök. Egy utolsó linken van ehhez az adáshoz, amit szerintem mindenki ismer, akinek valahol köze volt az autókhoz, tehát én most csodálkoztam rá erre a dologra. Amennyiben kedves hallgatók, tudjátok-e, hogy a 19.93.98.500A e, sorszám alatt e, nyilván tartott Volkswagen e, alkatrész, az mit akar? Én se tudtam, hogy mi ez. Nagyon megnyugodtam. Ez ugyanis a Volkswagen gyári virsli. Ne értsétek félre, ez nem vicc, hanem szó, tehát nem valamiféle ilyen vicces elnevezés, ez konkrétan tam jelent, vagy bokfurzt, brátfurztot. Szóval egy ilyen sütős virslit. Igen, és így, amúgy nyilván tök logikus, hogy egy akkora koncern rendelkezzen a saját virslivel, ami egyébként a céges uh, nyilvántartásban ott is van. Valószínűleg van az IKEA, a húsgójónak is uh, hogy hívják a partnembert magyarul, gyári száma. Igen. Ettől még azért így rá lehet csodálkozni, mert hát nem erre gondolunk. Mint ahogy a, a Mercedes-en sem az jut az embernek az eszébe először, hogy, hogy ez az a cég, aminek komoly pénzügyi szárnya van, hanem az, hogy ők gyártják azokat az amg ket amik már megint levillogtak a belsősebben Így van. Így van, ehhez képest, igen, itt a linkel cikkben elolvashatjátok, hogy pontosan milyen összetevőkből áll össze a volkswagen Kolbász, nem virsli azt el, az kolbász inkább. Minden esetre itt aztán a cikk jön ilyen hogy volt időszak amikor több virslit vagy kolbászt gyártottak, mint autót, de hát... Ja, jó, ez azért nem egy nagy feladat, igen. Ne, ne, ettől azért nem, nem esünk térdre, de mindenképpen vicces tudni, hogy van olyan alkatrész a Volkswagen eszköztárában, ami valójában egy kalbász. Viszont maga a fotó, ami hozzá van, az nagyon ijesztően néz ki, nem? Azt nézted? Ilyen pár virslik tömegét látjuk, amik tehát, mustársárgáknak, mondanám talán, marhasok felirattal. Úgy néz ki tényleg, mint valami alkatrész. Igen, arra lehet, hogy rászaladt egy, egy filter, mert ha rákeresel arra, hogy a Volkswagen originál tile virsli az hogyan néz ki, akkor valójában ez egy ilyen a virslip színű virsli. Jaj, de most hogy kívántam a virslit? Most mi lesz? Nem, nem, nincs itt van virsli, nyilván nem fogok tudni vírsli tenni. Hát, hívod a virsli futárt. Aha, vagy kanyarítok egy darabka sajtot és elrákcsárom, mert az mindig jó jön, ilyen És úgy teszem, mintha az lenne, igen. Így. Erő, erő teszem, valamikor a múlt héten dobott fel egy reklámot nekem a Facebook. És ugye a futára sok mindent ki lehet már rendelni. Piát, kaját, jeget, könyvet, jeget, igen. Viszont amikor megláttam azt, hogy lécfutár, akkor először <gül> konkrétan felsírtam a számítógépőt, majd pedig rájöttem azt, hogy van az, amikor kell pont egy darab léc valamihez és, és nincs kezdett felcihelődni és elugrani az obyba vagy a Igen, Igeneset, egy délután, ha veszel nyolc darab felesleges dolgot, amire nincsen szükséged, de akciós volt, meg kettőt, ami majd egy későbbi projekthez kell, amit majd nyilván másfél évvel később építesz, meg plusz egy lecet, és mázlid van, ha van léc, mert van, amikor az ember megveszi a minden más szart, és létsz nincsen. Úgyhogy nem teljesen hülyeség ez a lécfutár dolog. Fentarthatósági szempontokból azért én tiltakoznék egy ilyen létezés ellen. Bár gondolom, hogy leginkább ez a lécfutár valójában egy online bolt, ahol van egy kiszállítási szolgáltatás is. Ö, de még így igen. is. É, nyilván az lenne a fenntartó, hogyha kimennék az erdőmbe, kivágnám a fát, kinyesném belőle lécet, majd visszatérnék, de már az erdőmet sem tudom megtalálni. É, igen, én is elgondolkodtam, hogy oké, okay, hogy valaki autóba pattan és hoz nekem lecet, de az, de az alternatíva az az, hogy én pattanok autóba és elmegyek az obi -ba és hozok lecet. Tehát, hogy ugyanott tartunk csak nem én vezettem. Amúgy igen. Úgyhogy akkor ezzel nincs is baj. Jó, megvettem a lécfutárt. Akarok lécfutárral dolgoztatni. Biztos ez a nagyon ö, jó módu barkácsolóknak egyfajta szolgáltatása. Igen, és várjuk a többi futár szolgáltatása, hogyha valaki pörcfutárt vagy tepertő futárt indít. <gül> Tudjátok az elérhetőségünket? Na. Jó, szívesen teszteljük a pörcfutárt. Úgy-úgy. Na jó, hát akkor ezzel sok szeretettel búcsúzunk kedves hallgatók. Igen, elköszönő zenénkben pedig nagy fogja énekelni azt, hogy Makita munka a dolga. <Szorítan> Szevasztok! Sziasztok!